ДЕ гроші, Із запалом узявсь новий уряд Анчурії здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Насамперед, він послав до кораліо свого представника з суворим наказом розшукати, якщо можливо, державні гроші, що їх викрав нещасливий Мірафлорес. Полковник Еміліо Фалькон Особистий секретар «досади» нового президента був відряджений із столиці з цією важливою місією. Бути особистим секретарем у тропічного президента – нелегко. Треба бути дипломатом, шпигуном, начальником над людьми, тілохранителем свого шефа й уміти вчасно пронюхувати про змови та революції. Частенько секретар буває таємною рушійною силою в державі, творцем її політики. І тому президент вибрав собі секретаря з більшою обережністю, аніж подругу життя. Полковник Фалькон – вродливий і чемний джентльмен з вишуканими делікатними манерами. Справжній кастілець. Приїхав до Коральово шукати загублені гроші, коли сліди вже давно запали. Тут він радився з військовими властями, що одержали розпорядження всіляко сприяти полковникові в його пошуках. Полковник Фалькон улаштував собі головну квартиру в одному з приміщень Каса Морена. Тут з тиждень він проводив неофіційні засідання. Щось на зразок суду присяжних в одній особі. Викликаючи до себе людей, які своїми свідченнями могли пролити світло на фінансову трагедію, що супроводила іншу, дрібнішу трагедію – смерть президента. Двоє чи троє допитаних таким чином, і серед них – Перокар Естебан заявили, що вони перед похороном упізнали тіло самогубця президента Міра Флореса. «Звичайно ж!» – підтвердив Естебан всемогутньому секретареві. «То був він, президент. Подумайте, чи можна голити людину і не бачити її обличчя?» він Покликав мене до себе в невеличку хатку, щоб я поголив його. Борода в нього була дуже чорна і дуже густа. Чи я бачив президента до того? А чому б ні? Я бачив його один раз у солітасі, коли він їхав з пароплава в кареті. Коли я поголив його, він дав мені золоту монету. І сказав, щоб я держав язик за зубами. Але я ліберал, я люблю свою країну. І я відразу ж розповів все сеньорові Гудвіну. Нам відомо, лагідно сказав полковник Фалькон, що покійний президент мав при собі американський шкіряний саквояж з великою сумою грошей. «Ви бачили його?» «Де Верас?» «Ні», – відповів Естебан. «В кімнаті горіла тільки одна маленька лампа. При ній і голити було важко. Можливо, Сакваяж був там, але я його не бачив. Ні, була там ще й молода дама, дуже гарна синьйорита. Це я роздивився й при такому поганому освітленні. Але грошей, сеньоре, або тієї штуки, в якій вони були, бачити мені не довелось. Команданте та інші офіцери посвідчили, що їх збудив і підняв на ноги револьверний постріл у готелі Делос Естранхерос. Вони поспішили туди щоб захистити спокій і честь республіки. І побачили там на підлозі мертвого з затиснутим у руці револьвером. Біля нього була молода жінка. Вона плакала ревно. В кімнаті був і сеньор Гудвін. Але саквояжа з грішми вони не бачили. Мадама Тімотея Ортіс Господиня готелю, де закінчився останній тур гри, лис на світанку, розповіла, як у її готелі зупинились двоє приїжджих. — Вони прийшли в мій дім, — сказала вона. — Сеньор не дуже старий, та сеньорита досить гарненька. Вони не хотіли ні їсти, ні пити. Відмовились навіть від мого агвардієнте, хоч він у мене першого сорту. Вони піднялись у свої кімнати нумеро Мієво та нумеро Дієз. Згодом прийшов сеньор Гудвін і піднявся нагору, щоб побалакати з ними. Потім я почула, Страшний гуркіт, мов би постріл з гармати. І мені сказали, що побре президенте застрелився. Еста буено. Ніяких грошей я не бачила. Не бачила і того, що ви називаєте саквояжем. Полковник Фалькон незабаром дійшов до логічного висновку, що з усіх жителів Кураліо тільки Френк Гудвін міг дати йому провідну нитку в справі про загублені гроші. Але з американцем хитрий секретар повів іншу політику. Гудвін був могутньою підпорою для нової влади, і з ним треба було поводитись дуже обережно, щоб не кинути тіні на його мужність і честь. Навіть особистий секретар його правосходительства і той не наважився викликати на допит цього каучукового князя бананового барона як рядового громадянина Анчурії. Отже, він передав Гудвінові квітчасте послання, де з усіх палюсточків так і капав мед і просив ущасливити його, призначити йому побачення. Замість відповіді, Гудвін запросив його до себе на обід. Перед обідом американець зайшов до Каса-Марена і сердечно по-дружньому привітав свого гостя. Потім, коли спустилась передвечірня прохолода, обидва поволі попрямували за місто до селі Гудвіна. Американець пропросився і на кілька хвилин покинув полковника самого в просторій, прохолодній, затіненій кімнаті з таким чудовим паркетом з полірованого дерева, що на нього позаздрив би перший ліпший мільйонер зі Сполучених Штатів. Гудвін пройшов через патіо, затінене тентами та рослинами, і зайшов у протилежне крило будинку. В довгасту кімнату, вікна якої виходили на море, широкі жалюзі були підняті, і у кімнату повівав вітерець з океану, невидимий потік свіжості та здоров'я. Дружина Гудвіна сиділа біля вікна і писала перед передвочірній морський краєвид. Ця жінка здавалася щасливою. І навіть більше. Вона здавалася задоволеною. Якби поет у хвилину натхнення захотів знайти влучні порівняння для її вроди, він порівняв би її Великі ясні сірі з білосніжними білками очі до місячної квітки. Він не шукав би в ній подібності до богин, від чиєї традиційної краси віє холодом класики. Краса її була суто едемська, а не олімпійська. Уявіть собі, якщо можете, Єву вигнану зедему, за яка зачаровує полум'яних вартових і спокійнісінько повертається до своєї райської дамівки. Цілковита гармонія земного і небесного. Такою здавалась місіс Гудвін. Коли її чоловік увійшов у кімнату, вона підвела очі і уста її розтулились. Повіки в неї затремтіли, немов Хай простить нам поезія, Хвостик у вірного песика, і вся вона затріпотіла, як плакуча вербичка під легеньким повівом вітру. Так вона завжди зустрічала чоловіка, хоч би він приходив і двадцять разів на день, якби ті, хто інколи за склянкою вона в коралею перебирає пікантні історії про шалену кар'єру Ізабелли Гілберт. Побачили сьогодні ввечері дружину Френка Гудвіна в мирному ореолі щасливого родинного життя, вони або не повірили б своїм очам, або згодились би назавжди забути всі мальовничі сцени з життя тієї, заради кого їхній президент Пожертвував і батьківщиною, і честю. «Я привів на обід гостя», – сказав Гудін. «Це полковник Фалькон із Сан-Матео. Він приїхав сюди в казанній справі. Не думаю, щоб ти захотіла побачитися з ним, і тому я прописую тобі спасенну жіночу мігрень». «Він прийшов розпитати тебе?» «Про втрачені гроші? Правда?» – запитала місіс Гудвін, знов беручись до свого етюда. «Ти вгадала?» – підтвердив Гудвін. Він уже три дні провадить слідство, допитує тубільців. Черга дійшла до мене. Але він не наважується викликати до себе на розправу підданого дядька Сема і вирішив провести допит у формі товариської бесіди. «Він мене піддаватиме тортуром за моїм вином та моїм десертом». «Він знайшов кого-небудь, хто бачив той саквояш з грішми?» «Нікого. Навіть мадама Ортіс, у якої таке гостре око на збирача податків, і та не пам'ятає, щоб у нього був якийсь багаж». Місіс Гудвін поклала пензель і зітхнула. — Я дуже шкодую, Френк, — сказала вона, — що в тебе стільки турбот через ті гроші. Але ж ми не можемо розповісти їм про все, правда? — Ми зробили б величезну дурницю, якби розповіли, — сказав Гудвін з усмішкою і знизав плечима. Цей жест він перейняв у тубільців. Хоч я й американець, вони відразу ж закинули б мене до своєї калабоза, якби довідались, що ми привласнили той секвояж. Ні, ми повинні вдавати себе таких собі незнайків, як і всі інші незнайки вкоралів. А ти не думаєш, що цей полковник підозріває тебе? Запитала вона, трохи наморшивши лоба. Хай тільки спробує. Не відповів американець. Добре, що ніхто, крім мене, не бачив того саквояжа. Оскільки в момент пострілу я був у номері. Не дивно, що власті хочуть докладніше обізнатися з моєю ролью в тій справі. Але ніяких підстав для тривоги немає. Цей полковник... Добре пообідає, а на закуску матиме порцію американського блефу. Тим справа й закінчиться. Місіс Гудвін підвелась і підійшла до вікна. Гудвін теж підійшов і став поруч. Вона пригорнулась до нього, ніби шукаючи підтримки і захисту, як завжди. Після тієї страшної ночі, коли він уперше став її надійною підпорою. Так вони стояли кілька хвилин. Просто перед ними, в гущавині розкішної тропічної рослинності, була вигадливо прорубана алея, що доходила аж до порослого мангровими деревами болота на околиці Кораліо. В кінці Повітряного тунеля виднілась могила й дерев'яний надгробок з ім'ям бідолашного президента Міра Флореса. В дощові дні місіс Гудвін дивилась на могилу з цього вікна, а коли небеса усміхались, вона виходила на зелені тінєві схили родючих земель Гудвіна так само дивилася в той бік з ніжною тугою, яка проте вже не могла потьмарити її щастя. «Я так любила його, Френк», – сказала вона, – «навіть після тієї жахливої втечі й нещасливого кінця. А ти був такий добрий до мене і зробив мене такою щасливою». Але все заплуталося, стало такою дивною загадкою. Коли стане відомо, що ми взяли ті гроші собі, як ти думаєш, тебе примусять віддати їх у казну? Неодмінно примусять, відповів Гудвін. Ти маєш рацію, це справжня загадка. І хай вона застанеться загадкою для Фалькона та його земляків, аж поки розгадка не прийде сама. Нам з тобою відомо більше, ніж будь-кому іншому. Але й ми знаємо розгадку тільки наполовину. Не слід нікому й натякати на ці гроші. Хай люди думають, що президент приховав їх у горах, їдучи сюди. Або зумів переправити їх куди-небудь, перш ніж прибув у Кораліво. Не думаю, що Фалькон підозріває мене. Він проводить слідство дуже странно, виконуючи наказ уряду, але він нічого не виявить. Така була їхня розмова. Якби хто-небудь підслухав або побачив їх, коли вони розмовляли про загублені скарби Анчурії, всякому б впала в око ще одна загадка бо обличчя й поводження обох, якщо можна вірити обличчям, врожали своєю щиро саксонською гордістю, порядністю, благородством. Спокійний погляд Гудвіна і вираз непохитної твердості, втілення доброї, мужньої і справедливої душі, зовсім не пасували до його слів. Що ж до його дружини, то обличчя її спростовувало злочинний зміст їхньої розмови. Вона вся світилась благородством, а в погляді її була сама чистота. Відданість чоловікові не мала нічого спільного з тим почуттям, яке іноді пориває жінку запаленою любов'ю поділити провину свого коханого. Ні, тут була просто кричуща суперечність між тим, що бачило око і чуло вухо. Обід для Гудвіна та його гостя подано у патіо, затінене свіжим листям та квітами. Американець перепросився перед вольможним гостем, за відсутність місіс Гудвін, що не могла вийти до столу, оскільки в неї, за словами Гудвіна, від легкої калентура поболює голова. Після обіду вони за місцевим звичаєм ще посиділи за кавою курячі сигари. Полковник Фалькон із суто кастільською делікатністю вичікував, поки господар Сам заговорить про справу, яка звела їх сьогодні докупи. Ждати йому довелось недовго. Як тільки задиміли сигари, американець перший почав розмову. Запитав секретаря, чи пощастило йому натрапити на слід зниклих грошей. «Я ще не знайшов нікого». Признався полковник Фалькон. Хто хоч би помітив той саквояш або гроші, але я не втрачаю надії. У столиці встановлено, що президент Мірафлорес виїхав із Сан-Матео, маючи при собі 100 тисяч доларів казенних грошей і в супроводі сеньйорити Ізабелли Гілберт оперної співачки. Наш уряд взагалі зокрема не припускає і думки. Закінчив усміхаючись полковник Фалькон, щоб уподобання покійного президента дозволили йому розлучитися в дорозі з першою або з другою із цих двох найдорожчих речей, як із обтяжливим багажем. Вам, мабуть, цікаво буде послухати і мою думку про цю справу, – сказав Удвін, підходячи зразу до самої суті. Мені не доведеться багато говорити. Того вечора я разом з іншими нашими друзями очікував прибуття президента, бо про його втечу мені повідомив зашифрованою телеграмою Енглхарт. Один із наших лідерів у столиці, приблизно одинадцятий, я побачив чоловіка і жінку, які швидко йшли вулицею. Вони підійшли до готелю Делос Есранхерос і зайняли там дві кімнати. Я піднявся за ними на другий поверх, покинувши стебана, що саме нагодився вартувати перед готелем. Рукар оповів мені, як він того вечора поголив президентові бороду. Отож, я не здивувався, коли зайшов до кімнати і побачив його гладенько виголене обличчя. Коли я заарештував його ім'ям народу, він вихопив пістолет і застрелився. За кілька хвилин у кімнаті було вже повно офіцерів та місцевих жителів. Що було далі, вам, мабуть, Відомо. Гудвін замовк. Мовчав і посланець досади. Мов би, вичікуючи. Що скаже далі його співбесідник? І тепер, провадив американець, спокійно дивлячись у вічі гостві і вимовляючи кожне слово з особливим притиском, "Я Попрошу вас вислухати уважно мої слова. Я не бачив ні саквояжа, ні чемодана, ні будь-якого іншого вмістища, ні грошей Анчурійської республіки. Коли президент Мірафлорес тікаючи захопив із собою гроші, чи то сказни, чи свої власні, чи ще чиї-небудь, я не бачив ніяких слідів тих грошей, ні в готелі, ні де-інде, ні тоді, ні пізніше. Чи все я сказав, про що ви хотіли запитати мене?» Полковник Фалькон уклонився і описав своєю сигарою широке коло. Він, він виконав свій обов'язок. Сперечатися з Гудвіном не годилось. Американець віддано підтримував новий уряд і мав необмежене довір'я нового президента. Чесність була для Гудвіна капіталом, який допоміг йому розбагатіти ванчурі, точнісінько так, як вона стала джерелом доходів Мелінджера, секретаря президента. Дякую, сеньоре Гудвін, за вашу увагу. «Одверту відповідь», – сказав він. «Для президента досить вашого слова, але, сеньоре Гудвін, мені наказано простежити кожну нитку, яка може внести ясність у цю справу. Є одна, якої я ще не зачіпав. У наших друзів у Франції, сеньоре, є приповідка». Шерше ла фаме!» На той випадок, коли треба розгадати яку-небудь трудну загадку. Але тут не треба й шукати. Жінка, яка супроводила покійного президента в його блуканнях, має неодмінно... Я змушений зупинити вас. Перебив Гудвін. Справді, коли я зайшов до готелю... Щоб затримати президента Мірафлореса, я зустрів там даму. Але я прошу вас пам'ятати, що та дама – тепер моя дружина. Я говорю також і від її імені. Їй нічого не відомо ні про долю саквояжа, ні про гроші, які ви шукаєте. Передайте його превосходительству, що я ручуся за її непричетність. — Мені не треба нагадувати вам, полковнику Фалькона, що я не хотів би, щоб її допитували і взагалі турбували. Полковник Фалькон уклонився ще раз. — Порсупесто. вигукнув він. І щоб показати, що допит скінчено, він додав. — А тепер, сеньори, покажіть мені той вид на море, з вашої галереї, що про нього ви згадували. Я дуже люблю море. Надвечір Гудвін провів свого гостя до міста і розлучився з ним на розі Кальє Гранде. Він повертався додому, коли з дверей однієї пульперії до нього вискочив з радісним виглядом Блайт Вельзеву. У цього Блайта були манери царедворця, а зовнішність городнього опудала. Блайта охрестили Вальзевулом, щоб відзначити всю глибину його падіння. Колись у якомусь далекому втраченому раю він зустрічався з ангелами землі. Але доля кинула його сторч головою в тропики, і запалила в його грудях вогонь, який рідко вдавалось загасити. У Кораліо його називали волоцюгою, але насправді він був неприторений ідеаліст з прагненням вивернути на виворіт нудну правду життя з допомогою горілки та рому. Як справжній вельзеву що під час свого страшного падіння, можливо, стискав у руках з несвідомою впертістю арфу або корону, так і оцей теско його зберігав своє золоте сне. Єдину пам'ятку про втрачену велич. Носив він його з великою поважністю, блукаючи по узбережжі, і вимагаючи грошей у своїх приятелів. Якимсь дивом його червоне відпоятство обличчя було завжди чисто виголене. Щоб задовольнити інші свої потреби, він ласкаво йшов у нахлібники до першого ліпшого знайомого, який міг забезпечити йому добру випивку та дати притулок від дощу та нічної роси. Е, Гудвін, розв'язно окликнув волацюга. Я так і думав, що побачу вас. Ви мені дуже потрібні. Ходімо куди-небудь, де можна побалакати. Звичайно, ви знаєте, що тут крутиться один суб'єкт, шукає загублені грошики старого Мірафлореса. Знаю. Сказав Гудвін, я вже говори з ним. Ходімо до еспади. У мене є десять хвилин. Вони зайшли до пульперії й сіли за маленький столик на оббиті сирицею стільці. Вип'ємо? запитав Гудвін. І як найшвидше? – сказав Блайт. У мене з самого ранку сухо в роті. «Ей, мучачо! Агвардієнте, порача!» «Так що ви хотіли мені сказати?» – запитав Гудвін, коли випивка була на столі. «Чорт побери!» – прохрепів Блайт. «Навіщо в цю золоту хвилину псувати діловою розмовою?» «Так, ви мені потрібні, але спочатку треба випити». Він одним духом вихилив коньяк і тоскно заглянув у порожню склянку. «Ще по одній!» – підказав Гудвін. «Як джентльмен перед джентльменом!» – сказав провинний ангел. «Мені не зовсім подобається оте ваше «по одній». Це не зовсім делікатно, але конкретне поняття, висловлене, «Цією фразою непогане!» «У мене мало часу», – натякнув Гудвін. «У вас до мене щось важливе?» Склянки налито ще раз. Блайт із насолодою потягував коньяк і незабаром знову зробився ідеалістом. Блайт відповів не зразу. «Старий до сада!» «Дасть доброго часу «Тому молодцеві!» Нарешті зауважив він. «Який поцупив фото торбу з казенними грішми, як ви гадаєте?» «Неодмінно». Спокійно погодився Гудвін і, не поспішаючи, підвівся. «Мені вже пора додому. Місіс Гудвін сама, ви так і не сказали про свою правду». «Це все, – сказав Блайт. – Коли будете проходити повстойку, прийшліть мені ще випити. Старий Еспада закрив мені кредит і заплатіть, будь ласка. – Гаразд, – сказав Гудвін. – Бо Вельзевул схилився над склянкою і протер своє пенсне хусткою. Сумнівної чистоти. Думав, зможе, а от не зміг. Промимрив він сам до себе трохи згодом. Джентльмен не може шантажувати людину, з якою п'є.